Діана чекала якогось зізнання, але не здогадувалася, що все буде так прагматично. Вона припускала, що її, янгло-охоронець, вийшов з віку палких зізнань та красивих слів, але так хотілося щось почути. «А якщо мені нічого не допоможе? Я зроблю все, що зможу. Ти для мене не просто пацієнтка». Діана уся перетворилася на слух. «Ти не байдуже мені?» «Не знаю, чому». Це був перший крок. «Може, Діані треба було б відповісти щось на зразок?» «Ти мені теж?» Але вона промовчала. А мені не наважуся спитати, бо й так вважав свою поведінку юнацькою гарячністю і щиро хвилювався за враження, що він справив на жінку. Пан лікар – Рідко замислювався над своїм особистим життям, але якщо вже починав, то впадав у глибоку меланхолію. Інколи він дозволяв собі розважитись, але це були лише благенькі спалахи сірників порівняно з вогнем, що палав у ньому. Він притлумлював свої невиразні бажання роботою, у ній таки шукав поради, коли втратив родину. Робота була його наркотиком, тільки в ній він міг забутися. І несподівано Мен'є отримав довгоочікуваний імпульс. Він роздивився ту жінку і не повірив собі. Вона була страшна і дуже хвора. Чоловік вперше не повірив собі, але щось тягнуло до неї. Може її самотність, може загадковість, а може імпульсивність, яку досі мені є ненавидів. Пізніше він виявив, що його подруга наділена ще й почуттям гумору. Після операції, коли їй покращило, вона поправилася, вкрилася рум'янцем. Коли в неї відросли пишні коси, вона запитала його не без сміху. «Жераре, я стала схожа на себе і дуже боюся. А що, як ти мене розлюбиш?» або я стану занадто товстою для тебе». Він її заспокоїв, адже вона – витвір його праці і піклування. Обоє відчули, що їхня дружба затягнулася. Діана була впевнена, що Жерар сам скаже їй головні слова і зробить це, як завжди, просто та спокійно. Так, наче усе давно вже вирішено, інакше бути і не може. А Жерар чомусь вагався, Ніякою і сумнівався. Адже його кохана виявилася більше поривчастою, ніж послідовною, швидше сильною, ніж беззахисною. Під маскою наївності та безпорадності йому бачилися розрахунок і тверезе мислення. Вона була клубком суперечностей, який одним махом не розплутаєш. Відтак Менєн не квапив події і Діана перша пішла у наступ. «Мені вже набагато краще», заявила вона під час їхньої чергової прогулянки. «Я не можу більше ховатися за твоєю спиною». «Так», – погодився Шерар. «І що ти збираєшся робити?» Більше за все мені хотілося почути, що вона довіряє свою долю йому. Він сподівався, що саме так Діана і відповість. Але жінка сказала, я ще не вирішила. Діану дратувала непевність. Вона гадала, що Жерар негайно заявить свої права на неї та її майбутнє. А він чомусь прагнув бачити в ній незалежну жінку. А що ти хотіла б? О, вона хотіла б його цілком та повністю загорнутого у папір для подарунків та перев'язаного стрічкою. Але свого часу вона багато чула про нетривкій стосунків західної буржуазії, знала про сумісне існування дружин та коханок і зовсім не розуміла їхніх чоловіків. «Чому мовчиш?» – Діана замислилася. «Може взяти і сказати все тут і зараз?» Вона подивилася на його профіль на тлі зелених дерев та блакитного неба. «Шкода втратити цей профіль? Про що ти думаєш?» «Простіше і правдивіше було б відповісти. Про тебе», – Тедіана сказала.